Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Ussalatu wassalamu ala rasulina wa nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'in. Hvala Allahu, gospodaru suhi svetuva, nekaya salavat salama poslednjega Allahu kusanika Muhammadu sallallahu alaihi wa sallam. A zatim uvazana bračo i tihni sestri assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. <coughs> Hvala Allahu, jala šanuhu, što nasi da učimo Qur'an i izučavimo sunnit kusanika sallallahu alaihi wa Uz Allah'u pomoči. Evo stigli smo do posljednje sedmice, dakle, ovog našeg kursa koji ide kao što mi poznato pod nazivom jednog velikog islamskog učenjaka s ovih prostora, dakle, Mustafa Busulavića. Dakle, ovo nam je predzadnji dan. Danas je po programu Ako Bog da vrijednuje Takajd, tu je naš profesor Elvedin Huseinbašć. Kompletirat ćemo Ako Bog da cijelinu iz islamskog vjelovanja, dakle, u dva predavanja, a poslije toga Ako Bog da radit ćemo, Ako Bog da test Test je dakle, lagan, ima oko 15 pitanja. Pa, Čut ćemo se ako voda kasnije za sve ostale detalje. Biće neka podjela CDO-a i, i dakle dio-a. Dakle, ako voda uzalao pomoć, dakle to nam je dakle, jedan brat, naš daja, koji je održao predavanje. Dakle, ovde je Alvedin Pezić. Alaviošano nagradi puta dovolj za njega, dakle, doniro da podijelimo za sve učesnike kurse. Još jednom, Alaviošano molim da ga nagradi za njegovu dopinnost Davi na ovim prostorom. Kao što sam najavio, dakle, prvo predavanje je iz predmeta Akai, dakle, islantkog vjerovanja, pa ja prepuštam riječ profesora. Samo ću još prije početi, nagrade su dobre, potrudite se na testu. <kuh> Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi robbil alemin. <kuh> O salatu, o salamu, ala aštaf, ilan bijavan, mursalin, nebina, muhammedu, ala alihi, osahbi, jeđuna'in, obad. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Na početku ovih naših susreta rekli smo da je svakom čovjeku dužnost naučiti troje. Da spozna svoga gospodara, da spozna svoju vjedu i da spozna svoga poslanika Muhammeda samogla to je lična karta svakog čovjeka. I svaki čovjek koji se rodio i živio, on će i umriti. A kad umre, svakko će biti pitan ko ti je gospodar, koja ti je vjera i ko ti je poslanik. Zato naši učenjaci kažu to troje najvažnije, osnovno, temeljno. I cijela vjera se vrti oko toga. Nijedno vjersko pitanje ne izlazi iz okvira tog troga. Ili se govori o Allahu subhanahu wa ta'ala, o njegovim imenima, osobinama, o njegovom stvaranju, upravljanju i tako dalje, ili o njegovom pravu na ibadet, ili se govori o vjerskim propisima, što je dio vjere, ili se govori o sunnetu poslanika, s.a.v., što je također dio koji smo dužni spoznati. Znači, To troje dužani svaki čovjek ponijeti sa sobom kabur i dužani to naučiti, potom tome se uladati ako želi na ta pitanja odgovarati. Dobro, govorili smo o spoznaji gospodara, je tako? Govorili smo o vjeri prošli put i smo da najbolje pojašnjava vjeru koji hadis? Džibrilov hadis. A taj Džibrilov hadis nazvan je Džibrilovim hadisom zbog toga što se u njemu spominje Džibril da dolazi i pita poslanika Samovahva Reza. Pa smo vidjeli da je Džibril, a.s. kroz svoja pitanja ukazao da se vjera ovaj, temelji na tri stepena. Prvi stepen je Islam, drugi je Iman, treći je Ihsan. Ali rekli smo da kad se spominje to sve odvojeno, onda islam podrazumijeva sve i iman podrazumijeva sve i tako da. Dobro. Danas ćemo govoriti i kompletirati treći temelj spoznaje, a to je spoznaja poslanika Muhammeda s.a.w. Naime, mi kada kad svjedočimo La ilaha illa moramo dodati tome Muhammed Rasulullah jel tako li ni da bi naše svjedočenje bilo ispravno, utemeljeno i prihvaćeno da bi bilo smisleno na kraj krajeva moramo dodati Muhammed Rasulullah <coughs> i rekli smo da imam šafija kaže da Allah ilah ilullah Muhammed Rasulullah kaže da to znači kao da čovjek kaže ja rabbi Obožavam samo tebe onako kako si ti htio da te obožavam. I zato Olađa Lešanu nije htio od ljudi da ga obožavaju kako ko hoće, nego je poslao poslanika jednog između, između njih da ih poduči kako će obožavati svoga stvoritelja. I zbog toga svako obožavanje koje izlazi iz okvira onoga što je donio Muhammed s.a.v. neće biti prihvaćeno i neće biti valino. Zato je naš poslanik s.a.v. i rekao Men amila amele lejsa alehi amruna fahorad Ko bude radio neki ibadet koji nije propisano u islamu jest nije donio ga poslanik s.a.v. to će biti odbijeno i neće biti prihvaćeno. Dobro. O tu mi nam svemu Allah Jalešanu kaže Došao vam je poslanik jedan od vas. To jest iz ljudskog grada. A Allahova blagodat prema ljudima bila je da je poslanike slavo od njihovog grada. Znači nije slavo Melake, nije slavo džine, niti bilo koje drugo stvorenje da uči ljude vjeri, nego od njih. U drugom kirajetu kaže se min en fesikum. Znači, došao je mi poslanik najodabraniji među vama. Najbolji od vas. A poslanik, sallallahu rehi vaselom, je najbolji među ljudima u dva aspekta. Prvo, Samo porijeklo. Njegovo porijeklo je najplemenitije i vodi od Ibrahim a.s. porijeklo i njegova loza porijekla je najplemenitija. To s te strane. S druge strane, najbolji, najvredniji u, kar, u smislu karakternih osobina. Naš poslanih s.a.w je posjedovao u svakom smislu i u svakom obliku najbolje osobine. I u tom smislu niko se nije mogao porediti s njim. Čak su mu i ove druge tjelesne osobine date što nisu drugime. Tako u Buhari on sve ih u poslanih sallallahu rejim sallam je rekao da on vidi iza sebe kao i ispred sebe. Znači, jedna od poslanikovih posebnosti je da mu Allah dao vid koji vidi iza. Kako mi vidimo ispredom, tako vidi iza. To je jedno. Drugo data mu je snaga 40 muškaraca. Poslaniku samosada. Znači, i tjelesno, naravno i ljepota bila je iznad prosjeka na običnih ljudi. Miris poslanika uslanava li ga sam bez upotrebe miris znači tijelo moje mirisalo To su sve bile poslanikove po osobnosti i zato je on najbolji među ljudima Kaže daljano Tiško mu pada što će te na muke naći Azizu naleyhi ma'nit Šta znači muke naći Postoji ovo duljanučke muke i problemi, iskušenja i tako dalje. Međutim, dolazi kabor, dolazi sudnji dan, dolazi prerazak preko sirat čuprije. Svi su to problemi zbog kojih je poslaniku bilo teško. Žao je bilo svoga umeta i zato bilježi ima muslim da je jednom prilikom poslanik s.a.v. plakao u toku noći. A Allah naredi Džebrajilu i kaže idi i pitaj Muhammeda šta ga je rasplakalo. A Allah najbolje zna. I dolazi Džebrajil s.a.v. Muhammedu s.a.v. i pita ga zašto plačiš? A on govori moj ummet moj umet. I Džabrajl se vrati. I obar Allah, Allah najbolje zna. Onda Allah naređuje Džabrajlu i kaže idi i reci mu da ćemo mi, odnosno Allah Đalešanu sebe veliča i persira se u tom smislu, ali Allah je jedan, učiniti ga zadovoljnim sa njegovim umen. Allah će Allah dželešanucu pute Muhameda i ummet da će poslanik na kraju biti zadovoljen. I zbog toga u hadisima se prenosi nekim da ćemo mi biti u trećina u džennet. Pa u drugim hadisima polovina, a ima hadisa koji kažu dvije 3 Kaže ulema to je poslanik sallallahu alajhi ve sellem obavještavao nas kako mu je dolazla objava. Allahu la blagodat postepenoga obavještavao o tome. Pa mu je jednom rekao, bit trećina, pa onda polovina, pa na kraju zadržava na dvije trije trećine. Znači, bit će nas najviše, bićemo ćemo najbrojniji uđeniti. Od svih naroda. Tako je poslanik s.a.v. imao brigu za svojim uvjetom. Jednom prilekom također, kako biližimo muslim muslimu svom sahihu, poslanik cijelu noć proveo na noćnom namazu, učijeći i ponavljajući samo jedan i baret a tu su i saove riječi koje Allah dželešanu uspomenu u suri Al-Maide in tu adzib hum fa inna hum ibatuk ako ih kazniš pa oni su tvoji robavi u smislu niko nema pravo da se miješa i odlučuje šta će Allah uradit sa svojim robojima pa li najodabraniji poslanik a ako im oprostiš ti si onaj koji je silan i vidi kako ja je završavan. Znači oprost nije zbog slabosti ili nešto, nego silan, snažan, ali mudar. Zna zašto kome prašna, iako zaslužuje kaznu, iako je u stanju da ga kazni na bilo koji način i kada hoće. Cijelno noć je ponavljao te i sa riječi zbog brige za svojim A risu na reka. Želi vam svako dobro U tom kontekstu Su svih hadisi kojima se spominje Da je poslanik s.a.v. U želi za dobro Pojašnjavao više od drugih poslanika Neke stvari koje su mu došle objavom Pa recimo između ostalo kaže U jednom hadisu da je svaki poslanik svoj narod obavijestio o Deđalu. A Deđal to je čovjek koji će doći i zavoditi ljude pred Kijaminski dan kao veliki preznak sudnjeg dana. I bit će to najveće iskušenje, najveće iskušenje i smutnja koja, koja se je pojavila uopštena na ovoj zemlji od stvaranja do sudnjega dana. <kuh> Međutim, kaže poslanik Salobah Reva Sala ja ću vam... O njemu reći stvari koje nijedan poslanik nije obavijestio svoj narod. Znači još dodatak za. I zato kaže naša olema zašto su novatarije toliko ružna stvar? Zato što je naš poslanik s.a.v. -e, želio svaku dobro ljudima. I dostavio je svako dobro. I sad kad neko dođe u, u vjeri i izmišlja nešto novo, kao da kaže Muhammede ti nisi to sve dobro, eto imaš nešto što nisi do njega. U tom smislu je ružno. I ulema kad, kad je govorila o novatarijama, govorila je upravo iz tog razloga. Jer poslanik je u ovom umetu i ljudima uopšte želio sve najbolje i zbog toga je dostavio svako dobro, makar bilo ima. Dalje. Iz ga razumijemo također iz ovog ajta, odnosno ovog dijela ajta, da sve što je poslanik sallallahu a.s. donio, to je dobro za čovjek. Makar se radilo makar se radilo i o sumnetu, recimo, mi kažemo sumnet stvar koja nije obavezna, makar se radilo i o nečemu što mi smatramo nevažnju, ono je važno za ljude. Evo recimo jedan primjer samo. Prav je ruku nakon što se čovjek probudi i zna. Znači, u Buhariju Muslimu stoji hadisu u kojem poznane se nam kaže kad se neko probudi od vas, neka opere ruke tri puta, pa onda reka radi. Jel' tako? Skoro izašlo je e, dio taj, odnosno taj nekakav naučni ovaj, rad u kome se spominje da vid slabi, odnosno izaziva se bakterijama određenim slepilom ako čovjek ne opere ruke nakon spavanja određenog. Ako dodirne oči, recimo, rukama, a ni ih opere. A naš poslanik sa srnemu naređuje nam da operimo ruke. Znamo također da je svinsko meso zabranjeno u Kuranu i da ga je poslanik za srlom zabranjeno. I godinama se je pričalo da je to zbog toga što tamo arapska područja vruća svinsko meso masno i zbog toga kao ne može. Jeste čuli to priču? To je uglavnom priča. Jeno, međutim, danas se pouzdano zna da nije u pitanju masnoće, jer i ovčje mjesa zna biti masno, posebno devino mjesa isto tako zna biti masno. Na kaj kraja muslimanima nije zabranjeno jesti mast od životinja drugih koji su dozvoljene. Ali u svinskom mesu imaju bakterije koje se jednostavno ne mogu ni na kakav način riješiti i izbaciti iz tog mjese. Također pas, to je samo neki primjeri navodimo kako sve što je poslanisanom dunju ima svrhu, ima smislo i dobro je za ljude. Recimo pas, danas kod ovih ljudi, kod dosta ljudi, najbolji kućni prijatelj, odnosno najbolji prijatelj čovjekov. Poslanik je zabranio da se pas drži u kući i je da se jede iz posude iz koju je dirao pas svojim jezikom, odnosno svojom pljuvačkom. I šta više naredi je da se opere sedam puta, a jedan put sa zemljom. Dobro. To šla je rasprava. Sad u novije vrijeme počelo se raspravljati da li se umjesto zemlje može koristiti sapun. su ti deterđenti određeni za pranje suđe znači pas je dio posudu određeno i sad hoćemo umjesto zemlje kako je poslanih naredio mi da operimo, stavimo deterđent i da to operimo jel to može ili ne može postoji rasprava određena neki kažu može neki ne može međutim jedan komentator Umbetulah Kamat spominje između ostalog da je danas otvrđeno da naj najbolje te bakterije koje ima pas u pljuvački, najbolje, najsigurnije i najtemelitije očisti upravo zemlja. A da ovi drugi deterđenti koji budu ne saperu do kraja skroz bakterije. Koji si koriste. Tako da u svemu što je poslanih sallahu sal rejveselno me donio i što je odredio ljudima u njihovim među ljudskim odnosima postoji veliko dobro za ljude. Dobro. Bil mu'minine Ra'ufur Rahim prema je blag i samilostan. I to je bio sudnit poslanika samoblaha. Da je samo prema vjernicima blag i samilostan a danas, nažalost, je obrnuto u većini slučajeva kogod ima nešto, neki problemi, i strese se na vijenicima a ovim drugim ne smije niš treci a bilo je obrnuto što se tiče poslanika i što se tiče njegove praksi također naš poslanik sallallahu resim poslat je svim ljudima ovo treba imati na umu danas postoji jedan trend u svijetu da se ponovo širje Ovaj, ideje i teorije da je poslanik poslat Arapima. I zato kažu poslanik Arapima. To nije tečno. Kur'an jasno naglašava. I kaže u suri Al-Araf قُلْ يَا أَيُهَ النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ Reci, o ljudi, ja sam poslan svima vama. Ja sam Allahov poslanik svima vama. Čak što više ova riječ nas, Podrazumijeva je džine. Znači, i džinima i ljudima poslati naš poslanik sallallahu r.s. Tako se bilježuju u muslimom sahihu da su jednu noć izgubili poslanika sallallahu r.s. Kažu, a sahabi, to nam je bilo najgore noć u životu. Izašli su u pustinju i zanočili su, nema poslanika nigdje, sallallahu r.s. Pretražili su sve su mogli pretražiti, nisu mogli naći. Kad ujutro poslanik Salolahu A.S. ide iz doline i vraća se. Kaže, Allaho, poslaniće tražili smo te, nismo mogli naći teško nam je bilo na, kao zabrinuli se. Kaže, sinoć mi je došao i za slanik od džina koji je tražio da ih područujim propisima vjere za njih. I onda ih je poslanik odveo do mjesta gdje, su, gdje je bila naložena vatra gdje su džine naložili vatru i ostatke te matre mogli su oni da osjeti i da vidi znači naš poslanik s.a.w. bio je poslan i ljudima i dženima dobro kako ispravno vjerovati u našeg poslanika Muhammeda s.a.w. to svjedočenje vjerovanje mora biti utemeljeno na dva rukna A šta su ruknovi? Ko će mi reći šta su ruknovi? Osnovi, dijelovi bez kojih se ne može. Dijelovi bez kojih se ne može. Znači, osnovi. Tih osnova ima dvije. Prvo je da vjerujemo da je, je Muhammed s.a.v. Allahov rob. I zbog toga mi kad svjedočimo i kažemo illallah, wa I svjedočimo da je Muhammed Allahov rob i Allahov poslanik. Znači to je prvi ruken, prvi temelj da se posvjedoči da je Muhammed Allahov rob. Što znači da ne posjeduju ni jednu božansku osobinu i da se njemu ne čini bilo kakav ibadit. Niti se njemu upućuje bilo kakva dova. Kod nas ima, nažalost, raširjeno, pogotovo na mevudovima ponekad, da ljudi kad ustanu onda govore šefat ja Rasulallah, šefat ja tako itd., itd. To je velika greška. Kao da kažu, šefat, O Allaho poslaniče kao da uče dovu poslaniku za Selem da se zauzima za mene. A to ne ide tako. Sve dove upućuju se Allahu I ako neko hoće šefa od poslanika treba da kaže O Allaho dozvoli poslaniku da se zauzima za mene. To može. Ali da od poslanika moli šefa to ne može. Jer se poslanik neće zauzimati osim za onoga za koga mu Allah dozvoli. Znači, ne posjeduje ni jednu božansku osobinu, niti posjeduje bilo što. I zato, u smislu tog božanskog na kraju kreva vidjeli smo kada je umro poslanik Ovami Džajbu Taleb, desetih godine po Hiči. Te godine, poslanik svala Laha, a.s.v., I rekao, molit ću za tebe oprost na sve dok mi ne bude zabranjeno. I tako je bilo. I onda kada je došla zabrana za oprost, Al-đelešanu mu objavi jedan ajetu ko me pojašnjava da upravljanje stvorenjima, stvorenjima pripada isključivo njemu. Pa kaže, inneke la tehdi menahbebte, ola Allah ihni mreži. Ti ne možeš uputiti koga bi ti htio uputiti. Nego Allah upući koga hoći. Da je poslanik imao ikakve božanske moći, ugurao bi u, u, u srce Abu Taliba uputu. Međutim, nije mogu. Namjerno kažem, ugurao bi je zato što je silno želio da on primi islam, ali nije mogao to da učin. Zato što Allah Đalešanu jedino upravlja stvorenjima i daje uput u kome a ostavlja u zabud i koga roći. To je čak i Ebu Bekr znao, tako se so jedno i predaj spominje, da je Ebu Bekr jednom prilikom tako zaplakao. Kaže što plače i špita ga poslaniče? Kaže, vallahi je Allahov poslaniče znam koliko si želio da Ebu Talib prihvati islam i bilo bi mi draže da je Ebu Talib prihvatio islam nego moj otac zato što znam koliko bi te to obradovalo međutim nije moga i zato mi kažemo i insistiramo na to i sam poslane saselje me to pocrtavo da je ona vlaho vlahovrop dobro Drugi rukom je da je Allahov poslanik. Rob jeste, ali poslanik. Allah mu je darovao poslanicu da je dostavi svim ljudima. Darovao mu je poslanicu, to jest Kur'an, i sunne da ga pojasni i da ga dostavi svim ljudima, sallallahu aleyhi kosebe. Koliko sati? Pola Pol Aha. Dobro. Još ćemo jedno meselo obratiti prije pauze, pa ćemo onda nastaviti dalje. A to su šartovi Muhammed Rasulullah. Znači, šta smo to dužni? Eto, ispolnili smo ruklove. Priznali smo Muhammeda sa selim kao Allahovog groba i poslanika. Šta sad... Šta ide dalje da bi naše svjedočenje tu bilo ispravno? Kaže Uana, ima šest šartova. Šest šartova Muhammed Rasulullah. Prvoj, vjerovati u sve što nas je obavijestio. A u spada Kur'an i Hadis. Znači sve što u vjerodostojnom, potvrđenom hadisu rečeno, mi vjerujemo u to. Jel' tako? Sve što u Kur'anu rečeno, vjerujemo u to. I zato vi se sjećate kada je poslanik, s.a.v. 10. hiđatske godine, imao Isra i Mirađ. Jel' tako ili nije? I... Kada on dolazi ujutru i kaže ljudima Pazne, ni im rekao da išao na sedmo nebo Nego im je rekao samo za Isra ni rekao za Mirađ Nego rekao da išao u Betu Maknis tok u toku noći i vratio se A to je bilo mjesec dana Putaj, u jednom pralcu mjesec dana U drugom, tako je prije bilo to razdalj Na karavanama A on je u jednom dijelu noći Otišao i vratio se I to ne samo tu, nego iz Beši do Laksa Na sedmo nebo ali je rekao obavistoj tamo da je samo išao u bitu u i tada su mnogi koji su i bili primili islam poljuljali se drugi nisu a mušići su kad su to čuli čak se obranovali kažu njemu hoćeš li ti to ponoviti da mi pozovemo ljude pa da ti ljudima to kažeš hoćeš to ponoviti ponovo pa on su vidjeli tu priliku da, da to sad kaže hoće I oni požure tako i kažu, je mu Bekru dođu, kaže, znaš li šta govori onaj tvoj prijatelj? Kaže, šta govori? Kaže, iš, kaže, da je u toku jedne noći išao u Bejtelmakt i vratio se. Kaže, jel on to rekao? Kaže, jest. Onda ja mu, kaže, vjerujem. Kaže, ja mu vjerujem u stvari koje su čudnije od toga. Vjerujem da moizna sa iz nesedem nebesa a dolazi objava u toku dara i noći što mu ne bi vjerovao to. Prihvatiti. I što je još važno također po tom pitanju, ako nešto ne možemo svatiti, a poslanik nas obavještava od stvari gajba, onoga što mi ne možemo svojim čulima dokučiti, onda to prihvatamo tako kako jest, makar i ne razumjeli neka jer mi ne možemo sve svaciti razumjeti, mi imamo pojave oko sebe u prirodi koje nekad ne možemo do kraja razumjeti što se dešava tako. A kamo li neke stvari od gajba i recimo u mnogim hadisama poslanik sa Selem kaže da će biti bačen u džehennem na nos ili na licu u nekim predajima. Čovjek hoda nogama, kako će na sudnjem danu ići na licu do džehennema? Vidj poniženja, kako će se to dogoditi, ne znamo. Onaj koje je dao nogama na ovom svijetu da hodaju, možda će, odnosno omogući će na, na neki način, kako sam Allah zna, da će ljudi biti poniženi tako, pa će na lice okrenuti biti bačeni u dženju. To je samo jedan detalj, recimo. I mnogi drugi. Dobro, to je prvo. Drugo, primjena svega što je naredio. Misli se na naredbe koje se nalazio u Kur'anu i u Sunnetu. Jer mi kad kažemo o tome ne mislimo samo na ono što je poslanik rekao u Sunnetu, nego i Kur'an je poslanik donio i ono što je u Kur'anu naređeno to je poslanik naredio. Tako da kad kažemo Muhammed Rasulullah, to znači da ćemo i te propise koji su u Koranu i osobnete primijenti kako ih je onda nije. Od tih propisa neki su obavezni, neki su poželjni. One obavezni, dužni smo urati, a ovi poželjni koliko smo ostali. Dobro. E jeste li sad mogli da dokučite razliku, ima dosta ljudi, brka, pojmove, kad kaže sunnet neklanja sunnete a kaže praktično da praktikujem sunnet. jeste čuli ikad to da ljudi imaju problemasti. Znaci neće da klanja sunnet ili neklanja sunnete redovno, a kaže ja hoću sunnet i ostan. Mi kad kažemo ovde sunnet, znači on hoćemo da šartije da da radimo sve što je poslanik naredio. tu se misli na sve što je poslanik donio kao vidupute Pareće molljanje pet vrsta namaza je sunnet u tom smislu. Na taj način. Klanje posle je na sunnet. U to mnogo čim smislu. Davanje zekata je sunnet. Pokorno roditeljima je sunnet. Dobročinstvo prema komšijama je sunnet. I zbog toga mi kad kažemo Kur'an i sunnet ili slijedimo sunnet, misli se na opću uposlanikovu uputu kako je on prakticirao vjeru. I zato se obično to opiše velikim slovom, Kur'an i sunnet, veliko, da bi se ukazalo da se misli na taj opći pojam. A ima sunnet kao pojam što učenjaci fikha koriste, recimo kažu pa ovo je sunnet, sunnet je recimo piti tri puta. To nije farz hoće da se kaže da, da, da je to pojam koji je značao nešto što nije obavezno. U nekim mezadnima se izbjegava reč sunnet pa kažu mendub. Koristi se kao izraz za to. Kažu mendub da ne bi ljudima bilo e, nejasno. Ali u svakom slučaju ste li sad dok učili razliku tu između tog pojma sunet, i sunnet kao koji je poželjno. U svakom slučaju šta se želi reći određuje kontekst. Dobro. Treći šart. Ostaviti sve što je zabranio. Te zabrane također mogu biti stroge, što su harami, a mogu biti malo blaže to su me kruhe. I to spada sve što je u Koranu zabranjeno i to je sunnetom zabranjeno. Razumijete to. Dobro. Četvrti šrt. Raditi sve i badete kako ih je on radio. Znači obožavati je Allah kako ga je poslanik obožavao. Evo, je važno. Ovo je cilj izvrha cijelog poslanstva. I zato, kažu naši učenjaci, kada dođe u pitanje da li uraditi više ili uraditi koliko je sunnet, veća je nagrada uraditi koliko je sunnet, nego uraditi više. Jel razumite Jer čovjek kada radi dobro djelo, a želi da primijeni sunnet u njemu, ima nagradu za dobro djelo, a ima nagradu još i za sunnet. Zato je jako važno, jako bitno da čovjek kada sazna da je nešto sunnet, pokuša to primjeniti i ne dodavati ništa recimo na to. Prošli put sam govorio o u Tirmizijevom sunenu Abdullahi ibn Omer kad je čovjek kihno i kaže Alhamdulillah Vossalatu ala rasulillah Kaže Alhamdulillah i to je sunnet, je li tako li je? on je dodao još i salavat nekaj salavat na poslanika Kaže njemu Abdullah ibn Omer i ja kažem nekaj salavat na Allahovog poslanika ali kad kihnemo poslanik nas je naučio da kažemo Alhamdulillah Znači, oham drugim. I završeno. To je samo jedan primjer tih stvari. I zato je jako, recimo, evo, rukovanje i grljene. Da li kad se sretnu ljudi, da li da se zagrle ili da se rukuju sam? Ono što je poslanje sa selem radiju jeste da se rukuju. Osim u jednom slučaju. Ako je bio na putovanju, pa se nisu dugo vidjeli. Recimo bio čovjek, ne znam, na putu negdje dalje ili na poslu ili ne znam gdje. I stiže i tek tada. Ali da svaki put kad se sretnu, grlije se i tako dalje, to nije propisano. Ono što je propisano jeste rukovanje. Isto tako kad se vide... Pa stoje, recimo, priča nazovu samo Selan. I to je manjkalo. Jer je poslanik učeo sa da se rukuju i čak je ob, ovaj, obećao oprost grijeha zbog rukovanja. A kažu inoče pedagozi da to ima jedan i psihološki moment. A to je da je naučno dokazano da dodir koža na kožu, smiruje čovjek. I ulije vam u povjerenje određeno. Sprem drugi osobe. I zbog toga kad dijete plače, recimo, kažu, dijete se u nervozila, ne znam ja što. Ljudi obično ga na djecu. A probajte, ko ima malo dijete, kad se tako dijete, ono, u i pa, ono, probajte ga zagrati i vi ćete da će prestat prije nego kad pođe galama na djete ili dodir poslanik je u mnogo hadisa koristio dodir kao sredstvo smirenja recimo sjećate se hadisa onoga što je tražio da mu dozvali blud pa je poslanik dodirno mu grud pa omer radijalahu anu kako vidi ima muslim imao je problema sa jednom meselom u nasrednom pravu nije mogu da je on je saznu, nekako mu nije legla i čisto je poslanika pitu o njoj to se zove mesela kelale tako se zove kada čovjek umreja nema nasljednika samo samo ovaj, određeni slučaj pa mu poslanik se nam jednom reče a šta je s tobom što mi tobom miselom o mere pa ga udari u grudi kaže, dosta ti je ajeti suri Nisa. Zadnji ajet suri je ajeti suri Nisa govori to im se. I završeno. Znači, opet je koristio poslanje srna dodir. Također, u musledu mama Ahmeda, kada je poslanik osvojio meku, naredio je da uči jezan i video je skupinu mladića kako jedan mladić u toj skupini ponaša Ezan ono ismijavajući se, a ostali se smiju. I poslani za sredljom krene prema njima. I za tog mladića koji je učio Ezan smijavajući se s njim. Ovi su ostali razbježaši, oni su mislili sači je poslani sredljom. Ostaviše njega samog. I onda mu poslanik se srednjem reče Uči ezad Momak proči. Kaže poslanik se srednjem Nek budi blagoslovjen ili u tom smislu I dodirni ga Ponovno Kaže mu čovjek Allah u poslanik će odmah nakon tog dodiran Allahu poslaniče Mogu li ja umeki da uči ime za Da budem u jesim Kaže, idi reci to o mitom Spominje se tamo ime Da uči še za I od tog dana Čovjek je bio mu jesim A i moj glas fin I mi da zametni kavgu, da ga izgrdi što se očekivao i oni ovi ostalih što se razbježali u slanju se srelim je od momka napravio mu jezina had izbježima Mahmedu svojom usledu dobro znači obožavati, malo smo otišli dalje da se vratimo na našu temu obožavati Allaha Allah samo kako ga on obožava peti šart Je voljeti poslanika sallallahu alejhi ve selleme, više od svih ljudi. pa Pajac samuhsed. I šesti šart da prednost poslanikovom govoru pred svim drugim govorom znači ima šta neko rekao tako dalje, ako je poslanik se sredom rekao drugačije poslanikove starije da se sluša vallahu alamu, sallallahu ala nebina muhammed pa ćemo nastaviti dan išao volim Allahđulašanu da nagradi naše profesore za predavanje i da se shajramo koristimo i da izučimo polke Napraviți în cratcă pauză, părți mă nașteptică